زوف التالیف و تنافر الكلمات و تاقیب ما فساحتها ماتین الرحمت دفصاحت دا اقصام سلاسو تعریفونا اغا ذکر قول اول فصاحت في المفرد دا ذكر کو چیاغی کی کم مزراتو مزراتو مثالون اے بیان کرل اس دویم قسم ذکر کی فصاحت تل کلام فصاحت تل کلام داغی تعریف کی چفاغی کی کم مزرات تی بیاد آغی تاریب بالمثال کی فی الکلام و آو حرفی آتفہ دے دعا آتف تفتف فی المفرد بانے الف ساحت اغی سرون و آغور سرمعات دے الف ساحت فی الکلام شا غفروت تفا کلام کی الفصاحت القائنة فی الکلام شسنگا ترکیب دا الفصاحتو فی المفردو واقشان ترکیب دا الفصاحتو فی الکلام نے <نام> دا موصوف صفت مبتداء او خلوسو من زوف التالیف إلى آخره ما فصاحته پوری خبر شو حاصل تعریف دار چې فصاحت د کلام عبارت ده کېدل د کلام نه خالی د ذراته ستونه کېدل د کلام خالی د ذراته ستونه یعنی چې کلام لشباغ موزرات ونخاليم درې مو زرات زاړو شو اچليو ويل تنافر الكلمات تنافر الحروف ور سرا خرابت مخالفه القياس نور قوس تنافر الكلمات ضعف اتحاديث او تعفيد تنافر الكلمات زوفی تعلیف او تاقید دری دا شو دری دا او دری زارو چیز شپگو آرن خالی وی شپگو مزراتو نسوی خالی وی بس دغه غا کلام با پسیشی دا غا کلام بسوی پسیشی دا, دا خو مقصد دے خلوصو ہو کی خالی کی دل شو تاویلیو چی خالی کی دل چی دی دا خو صلب دے څ شي دی؟ صالح څ شي دی؟ صالح دی. ااو فصاحت فالمفرد وجودي دی. څ دی؟ وجودي دی. دا تعریف بالمبائن شو. تعریف د وجودي پادمی پا راغی. جواب مونږ کړو. شدل ځکه دا مذهب د اهل عربیو دی. اغې په تعریف کې وضاحت ضروري وای. په تعریف کې حمل ضروري نه وای. او ذويم دا دی چې دا عبارت ته د کون دو پرد نه خالی کون دو پرد څه خالی او بیا موږ داویلو ویلو چې په طریقې د سلبي کلی سرا نو په طریقې د رافي د ایجابي کلی سرا په طریقې د سلبي کلی یعنی دا ټول باب کې نیوی هر هر باب کې خبرونه پوښي بیا موږ دا خبره کړو چې کون د مفرد دا ملزوم او ادم اتصاف د کلام فیاود دی مزراتی ثلاث ستو ادم اتصاف د کلام فیاود دی مزراتی ستو دا اوسره ملزوم دی دا اوسره څه دی دا لازم نه اوسره نو دا ذکر د ملزوم او مراد نه لازم دی یعنی چې کلام باندې به دا یو عمل کېدلی دا یو مزرب په دی باندې کلام متصف کېدلی پ لکسن چې مفرد کې درې سیسونو سو درې سیسونو یو چې کندنو ماده دیم دلالتو او دریم هیاتو دک شان دیب کلام کیندری سی زونه نه ماده او دلا لث چې ماده کې نقصان راشي دیتہ تنافرل کلمات وي هوتوي تنافرل کلمات چې ہے ات کې نقصان راشي دیتہ ضعف تعالیف وي ضعف وي تعلیف او چې کلا په دلالت کې نقصان, را نقصان را شي راغې ته تعق ويته و تعیک شوه چې کلام د اخوي قاید نه خلاب شي نوحت کې نقصان راغې او دا زو تعلیب شو سر شو د ناخ خدو نه شو خلاب شو نو شو شو زو تعلیب شو او چې کله د کلام راجمه کېدل په داس طریقه شو چې ګرانواله پیدا کو نو دا ماده کې نقصان شو څه شي ماده کې نقصان شو حدیث ولیکيږي تنافر کلمات تنافر کلمات او چې کلا کلام پر سبا نې خو چې کم معنی مراد ده غاتنه ذهن ته زرازي نه دلالت کې شو نقصان شو نو حدیثه کلا تعقید ولیکيږي زما مقصد صرف دا دی مانا لگا دا خبر را گو شي په و زوام که سپا تلگی چا دا لند نا یاد اکنا دا بوم لگا دا تالیب دا تلخیص دا پارا پر جی چه تالیب دا تلخیصی او چا دا تا پو سکو چه فساحت تل کلام ستا ودی او اغلا نوار تو لگا در تلخیص دوڑا ارام اکوڑا لیده لگا دا بلکل لگا دا خبره زیاد نا جایز دا خبره بانی کوئی گ و کم از کم دمرا خوی ادول پا کار دی بلکل په صبح په یاد بانے بلکل لگا شریط دا دا سی ازبر یادی لگا چې ایک سفصات کلام ستا ویدی که خوصا خبر نشتے ازی خلا کوئی تلخیص گران نے تلخیص ګران نے دا لکا په هر طالب دا تلخیص ناری نه نا او بانے چه کم دنو یادول وال فرد دی پا شریط دا بلارد ففل کلامی خلوصوو او فساد تل کلام عبارت ته لو کون د کلام نه خالی لو کون د کلام نه خالی منزوف التالیف زوف التالیف نا وتنافر الکلمات او د تنافر د کلمات نا وتعقید او د تعقید نا پهاله کون د دې کلام کې چې دی به مع وي د په د کلماتو پهیکون د دي کلام کې چې دی به یلی وي دی به مع وي د په د چا سره کلماتو سره یعنی دا غدری درې وواړه په کلام ک نو صحیح ده او مع په ساحتې سره ده په د هر هر کلمی نه په خپل خپل ځای چې هره کلمت کلمه همته وي پس مقصد دې قیت هغه دا دی چې چاابویل چې الله ال... الله اجلل الله اجلل یاد کم دنو انفو مصرج. انفو مصرج. یا چې کمدننو انف هو مسرج مصرج یاشار هو مستج زرونشار هو دا دریو والا کلامونه د د پسیح شي دا د شي ول الشارع مستجرن د کنه تنافر د کلماتو شتا نبګه د کمزوفه طالب شتا او نه بګه تاکید شتا دارنګ انفه مسرجن مبتدا او خبر بلکل ټک زوفه طالب پکې نشتا تنافر د کلماتو پکې نشتا تاکید پکې نشتا نو دا دی کلې شي فسیح شي یا اللهور اجلل نه په کې زووفې تعلیب شته نه پهکې چې کمدنو تنافر د کلمات شته او نه پهکې تعاقت شته نه شته دی تعاقیت شته دی نو داې کلونه شي فسیخ شي ځکه چې د مزراتو نهشته دی خالی دی او حالان ک دی د تاسو فصحه نه وایي جواب معافه ساحتې د د قیت پایده دا ده چې موواو چې د د کلام چې کم میټریل لی د د کلام چې کم مفردات ې دا به په خپل خپل ضایبانې هره یوه قلیمت وي فسیوي په شار مستاجیرون کې مستاجون په خپل ځایسه نه دی فسی نه د پان پهو مسترجون کې مسترجون ځان له فسی نه الله اجلل کې اجلل چې کمو فصيحه نوې نو د دې دواجنہ دا په دایره د فصاحت کې د نه نه دي بلکې د دایره د دا فصاحت ته سي دي خارج دي دا د ما فصاحتها قد فائدہ ده شیا نه د کلام چې کم مفردات تي د کلام چې کم کلمات تي نو دې دا کلمات په او د مفردات په دا غمزراته 300 مخکینو نه سوی خالی وی مزرات دری وسنیشو او ما معافسات یا اشاره شو غریو په خوانو مزراتو ته نو لنډ دا ش چې کوون کلام دا خالي د مزراتې س تاو پو شوي په کلام دی ته وي چې دا به خالي کلام د مزراتې تاونه دی زای پورې دا سبق چې مع وويې ته پرزی سبق ووي لکهه دا بیخی لکه پره دی یادول خبره باندې پوونه شوی که اس راشا دما فساحتها اعراب او منګل کونتا کی دا خو اتفاق دي چې ما په کلام کې حال واقع کی ما سره خپل مضافل نه نه په کلام کې ترکیب کے سوا کړی بھائی کچھ ساتھ دیجئے آپ خاممسه کے طالبان ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ آپ نہیں ہیں آپ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے خدا خپل اوس نن خبره ستې دي تاسو د ځان خبر که تاسو د خپل زور خبر خبره مړه تاسو په قیامت <متحدث> کې د خپل زور خبرېږي یا الله په اسفه وختانه په قیامت کې د خپل زور ته کې تاسو په خپل زور نه په قیامت کې خبرېږي یا الله توبه نو بایسته و لګو ان ته چې کم نه نو توجه وکړئ ها به توجه نه ستخنه نه داسې هزارات په ک ناست لکه پینډال کې چې ناست لکه د جی دلووار سر په نیم سر بخ چې تاسو ناسې کپور شوي کهپور نه شوي دغه به ان ته به خلک ناستو د تبررک د باه چې کپور شوي کپور نه دا به کینې خام مخه به کینني لکه دغه باند پودل نه اوواې ختم شو و خره ک لکه خبر دا چې کې نستل به خلک دا دااج لووارسینی وخه تاسو لکونده کبه لک په توواجو سره کې پپکی کې ما او خاطر مدره نه وای او ځله ته وګرځوي سا کله کله کې څخه خبرو شي پپکی کې کې ما دا ما فساته ما وې چې ما سره د مظافل خپلنا په ترکیب کې حال واقع کی و او زديذ الحال او عامل کم ني زولال او عامل پدی کې شراح او قولدي یو کول دا دی شدا مفصاعتی هاد الکلمات نا حال لیں دا تنافر مضافلی الکلمات چی دی دا دی نصد دی حال لیں تنافر بکی عامل نه تنافر الکلمات ما فصاعتی ها سیش ہو تنافر الکلمات ما دا دی ترکیب دا سیش ہو توش کول دا دی د الله ما تف تازاری ص چې دا حال دی د خللووس هو کې دغو د ظمیر نه خللووس هو کې د د ظامیر نه صیف که نه د خللو هو کې د هو د ظمیر نه هغ ز حال دی خلوس په کې عمل دی معافسااتې هااتې ن شو حال چیک شو معنی دا سو شو خالی کی ذل کلام ني د دغی مزرات سلاسو نا فحال کون دا کلام کی فحال کون دا دے کلام کی چھ دے با د دا فصاحت د کلماتو خپلو سرا دا فصاحت دا کلماتو سرا بسوی دا لادا اللامت اب تازانی شمعنی شو پوش ہوئی چې کلام چې کمدنو خالی وي صحیح شوه په حالیکون د دی چې د مصراتې سلاسهونه په حالیکون د دی کلام کې چې دی به چې کمدنو مع وي ته په صحت د کلماتو سرهستا د چا سره کاماتو سره الله م تاانی صوي ت نوررو شارحو ته چې چا د حالکړی د کلمات نه وي ض نهران شي په ناخې په نظرې وموګوره او بیا د معنی په نظر باندې موږ لري نظر سروم او مانوي نظر سروم ستا دا توجيه غلطه را سړا او سبتا چم دا ډیر لری لری خبرې دي سبتا ځاني سړا نو کوي ها دا چمچ مار دې په لا کېو دی اروخت ته جا کېلګا علامه سبتا ځاني سی وې یو یې شرح له کده لیکلې دي دا ذلی تلخیص و شرحاں اغل کلی دی چې بغیر د مختصرنه تلخیص حلقول جنون دی وی نو یاسلی وانتوب دی چې بغیر د مختصر معنا نه سره سهل کی تلخیص حل کی وی تلخیص په حلقې پرنا نه د مختصر معنا هی او که زو ځنی دی خلخالی دی, دی نو هاي کشه په شکڑی دی, دی دا غیر اصلاح د پاره خدای تازانی پیدا کو وس طرح دا ما فساد یا تحال کدل کلمات نه صحیح شو کنه صحیح شو دا تناپور په کې عامل شو ٹھیک شو دا خلوص نه فی وت متوجه کته نپيو ته سګه دا قانون دی چې حال قیدی د پار له عامل زول حال دا ما فساد یا کېد شو د پار د تنافر نو تنافر دوه قسم شو یو تنافر شو د کلمات فصیح یو او بلک تنافر شو د کلمات غیر فصیها نو خلوصه نفی فی کا نو فی متواجهه نو قید بتنسکی او غورځی خدمتې سکی او غورځی غور نو خالقی دل د کلام شو د کلم خالقی دل د کلام شو د تنافر نه حس تنافر شاهدک کلمات چاو فصیح یو او که د کلمات غیر فصیح یو تنافر په کیرا شنو څه خبره نه یو په کلام کې کلمات متنافر مرال او بل په کې غیر فصیح مرال استاد تعریف ټک شو ما تططر است واس په نشو یو کوته لګ بیا کې د خیر دی په منسب بالله چې هم اپ کے نوکران هه حال قیدی د پار د عامل ذلحال و داما فساحت هدا کلمات و د پار د تنافر د پار شو قیت شو کنا و تنافر دو... قید شو کنا نو قید تقسیم نراولی قیص تراولی و تنافر سو قسم شو د یو تنافر د کلمات فصیح یو ما فساحت یا او دیم تنافر شو د کلمات غیر فصیح نو خلوصه نفی و تسکا متوجہ خالق دل د کلام دی د تنافر د کلمات فسیحونه نو خیر, دے دا خیر, فسیحو دا. نو خیر دی که تنافر د کلمات خیرې فسی هو په کې را ششي خبره نه ده د غم په کې تنافر راغې او په کې کلمات خیرې فسی او سره ده دی نه د کلان تهڅ وي فې پرین به پیکې خلخاله او ان خبره باې پور شو دل لبانوي نو ان شو س نقصان شو لبزی د اوګوره تنافرمات کلمات ز حال شو تنافر به کې عامل شو او دا ما په سااجسو شو حال شو او حال او د زولحال ترمیان زا اجنبی پاسل تاقید دے دا عجنبي فاصل راغي چې تعقی د داې کلې به کې د کم ای راغ تاقی د د د تاپورون کلمات سرسه تعلقې ځانله مستقل مجر دی که نه تاغې سر ی تعلقو نهشته نو دا حال او د زولحال په منکې اجنبي سر راغې فاصل راغې دا ل سخ شو نو املاب زینو نقصان راغه او معنوي نقصان څه شو راغه وګورات په تزانې سفته راشه بچې ما فسات یا حال ک د خلوص هو د چانا زمين خلوص هو د چانا زمين نه صحیح ده کنا الفساتو فلم كلام څه شو مفتدا شو کنا خلوص هو خبر دی کنا خلوص څه څه خبر دی نو خلوص هو د مینه ترتاقيده پوري دا د مطالاتو د خلوس نه که نه دي نه دي نو دا د مطعلات روچان نه دي خلوس نه نو اجنبی نه دي نو خللووس هو هو حالو او ما پسسه ات یا ته نه شو حال شو دا خلوس هو من دا ټول ما په سا تی نو آجنبي سره سوک پاصل را نه ځکه دا ټول شو او درې وواړه په دا د مطعلات روچاننو د خلوس نو اجنبی نه دي نو فصل پجنبي سره را نغیده حالو دو، زلحال ترمیان زا، او خلوسوهو که مقاید شنو نفی خو مقاید تا نه دا متوجه شه بلا نفی خو نیشتا هم، استاغ همو زیرم را، نغیده نفی متوجه شی کلای مقاید تا نسو گرده، قید گرده، ڈیریک پاکی خلوسوهو سو شو، حامل شو، خلوسوهو خالی که دل کلام نی، پا حال کون ده کلام کې خالی که دل کلام نی د ده س ساونه پهیکون دغه کلام کې چې کم خالیو د دغې مجرراتې سلا ساونه چې دی به معوي سره د په د کلماتو سنوستان په کې راې نوکه هر سوایی که خو میدان به چې کمنو تپ تاازانی ګي میدان ت تاازان کټل دی و تعاقص ما په ساتې فیکون د دی کلام کې چې د معوي سره د په ساتپل نه په وفو ته